Monetarier som inte får någon hjälp av lagen och ensamföretagare som facket inte vill ha med att göra. Idag handlar Kaliber om vem som egentligen ska stå för tryggheten när arbetsmarknaden förändras. De politiska makthavarna och fackföreningarna ska hjälpa de svagaste på arbetsmarknaden. Ge stöd när tryggheten minskar och se till att alla människor har ett skyddsnät som fångar dem när de faller. I två program har vi berättat om hur arbetsgivare inte vill ta ansvar och hur lagen om anställningsskydd för många innebär uteslutning istället för trygghet. Idag tar vi med oss de berättelser vi har fått höra här i Kaliber. Från Sojle, Lisa, Kide, Emma och Karin till de som bestämmer. Vi ska undersöka hur de ansvariga politikerna och fackförbunden tacklar utmaningen från den nya arbetsmarknaden vi ser. Där projekt, inhopp, vikariat, frilansjobb med F-skatt, bemanningsbolag och egenanställningar blir allt vanligare. I detta tredje kaliber om arbetsmarknadens uppluckring ställer vi makthavarna till svars. Fackförbunden har haft en unikt stark roll i Sverige. När vi pratar om den svenska modellen handlar det om att fack och arbetsgivare tillsammans hittade lösningar som lag grund för det ökade välståndet i 1900-talets mitt. Länge låg de svenska facken i topp i världen när det gäller anslutning. Det gör de fortfarande, men på en betydligt lägre nivå. I många branscher har 9 av 10 varit med i facket, men så ser det inte längre ut. Jag är forskare inom biokemi. Är du med i facket? Nej, det är jag faktiskt inte. Det känns som att inte har någonting direkt att vinna på att vara med i facket. Henrik, 34. Jag är redolande. Jag är 27 år gammal. Jag jobbar på lager. Är du med i facket? Ja, metall. Jag har fått väldigt mycket hjälp. Jag jobbar på flyttfirman, Stockholms stadsbud. Är du med i facket? Nej, Jag tror inte att jag är. <laughs> Fackens medlemsantal har rasat. En halv miljon färre svenskar är med i facket idag jämfört med 1990. Anslutningsgraden har sjunkit från 81 procent då till 71 procent idag. Det är ett stort misslyckande för speciellt arbetarfacken som är organiserade i LO Även för tjänstemän har anslutningsgraden sjunkit men inte lika mycket Det har gått så långt att arbetsgivarorganisationerna täcker in betydligt större andel av de anställda än vad facken gör idag Det visar forskning från Lunds universitet Vad jobbar du med? Rivning och sanering Är du med i facket? Nej Jag Har inte råd just nu det är bland de mest utsatta som medlemsantalen minskat mest. Bland de unga och invandrare. Det är ett tydligt tecken på att fackförbunden inte klarat av att hantera den nya situationen med fler osäkra anställningar eller ännu löser förbindelser till jobbet. Medlemsraset för unga är dramatiskt. 1993 var sju av tio anställda i åldern 16-24 år med i facket. 2010 var det bara var tredje. En halvering på 17 år. Förtroendet för facket är utmanat. Den fackliga veteranen Kurt Junesjö är arbetsrättsjurist och var i många år chef för LOTCO Rättsskydd. Han anser att facken alldeles för lätt har accepterat de senaste årens förändringar. Ska man gå med i facket, ja då ska facket leverera någonting också. Och jag menar nog att under de sista 10, 15, 20 åren så har facken faktiskt inte levererat så mycket. Och det är ungefär som att man går ju inte till en affär där man inte får vara att leverera och handlar. Och det är nog också det som har hänt. Så jag tror att detta att man inte går med i facket, det är kortsiktigt och långsiktigt negativt för en ungdom som inte inser att man måste göra det. Men samtidigt så kan jag förstå att om det är så att facket inte levererar någonting så är det svårt att motivera ungdomarna att gå med i facket. I två program har Kalibe berättat om hur dagens arbetsmarknad förändras samtidigt som trygghetssystemen står still. Och fackförbunden har på samma sätt problem att hänga med i förändringarna mot mer lösa förbindelser på arbetsmarknaden. Det menar bland annat författaren Isabel hadley Kant, I boken Frihet och fruktan, en samling isär om nutida liberalism, tar hon bland annat upp den nya arbetsmarknaden. På det stora hela så har ju fackförbunden stått ganska handfallna inför den här, inför den här eh, utvecklingen- Eh, kanske på ungefär samma sätt som, som vi pratar om den politiska vänstern. Det här att, att man liksom vi är emot den här utvecklingen, alltså tänker vi ignorera den. Jag heter Kina Andersson. Jag är frisör, jobbar på rabarbe i Stockholm. Och eh, är en företagare här, enskild firma. I frisörsalongen på Östermalm i Stockholm hyr alla sina stolar som egna företagare. Är du med i facket? Nej. Det är man ju bara, säger jag då, om man är anställd. En del kanske är det. Jag tror inte att alla är som är anställda är det heller. Men jag är absolut inte det. Just frisörer är en LO-grupp där många under de senaste åren gått över till att vara ensamföretagare. Man får ju som ett helt kit när man är egenföretagare så får man ju liksom sköta sig själv. Göra sina egna inbetalningar och försäkringar och allt som behöver göras. Så att facket känns som att det är väldigt långt bort för mig. Antalet ensamföretagare i Sverige har fördubblats på 15 år. Och som vi berättade tidigare i Kaliber används vissa av dem i praktiken som vanliga löntagare av arbetsgivare. En del är till och med tvungna att bli företagare, så kallade F-skattare, för att få jobba kvar. De är ofrivilliga företagare. Och här står flera fackförbund handfallna. Facken är till för löntagare, inte företagare. Men problemet är att de här ensamföretagarna har mer gemensamt med löntagare än med företagare. I förra veckans program hörde vi Karin som efter över fem år på ett statligt verk fick veta att hon inte längre fick jobba kvar. Om hon inte kom tillbaka som F-skattande konsult. Nej, men jag fick frågan rakt ut att om du vill så finns det ju möjlighet att jobba som, som konsult om du har F-skatt för vi kan ju inte anställa dig. Den som känner sig tvungen att ta ett sådant erbjudande som Karen fick kan inte ens vara säker på om hon är välkommen i facket. Då står man helt ensam. Kaliber har kartlagt fackförbundens inställning till ensamföretagare. Vi har ringt till alla fackförbund inom LO och TCO och till Saco Centralt för att ta reda på hur förbunden hanterar F-skattande medlemmar. Inom LO var f skattade fram till för några år sedan i princip utestängda ur alla förbund. De gemensamma stadgarna för LO-förbunden ändrades dock 2008 för att öppna upp för denna grupp. Hittills har dock bara två av förbunden, Musikförbundet och Handels, börjat erbjuda service för F-skattare. I nio av femton LO-förbund är F-skattarna fortfarande inte välkomna. Bland tjänstemannafacken i TCO är det 6 av 15 förbund- som inte släpper in f alls- medan däremot alla akademikerförbunden i och välkomnar dem. Vanja lund är ordförande i LO. Hon är väl medveten om att den här gruppen ibland hamnar utanför fackets arbete. Vi är ju en organisation som företräder löntagare i deras relation till arbetsgivaren- där vi kan företräda dem i relation till en arbetsgivare- om någonting har inträffat. Men framförallt för att teckna kollektivavtal. Så att tala om vilka villkor som ska gälla. Vi har ju inte den möjligheten för en egenföretagare. Vi kan inte företräda gruppen egenföretagare gentemot en arbetsgivare. Ja, vi kanske kan företräda enskilda personer om vi väljer att göra det. Och det har en del av våra förbund gjort. Eh, har man varit medlem i facket så kan man ju ofta också komma och få stöd och råd på vägen. Men vi har ingen generell bild av att egenföretagarna är organiserade hos oss därför att de just inte är löntagare. Den här formen blir konstig då för egentligen så är de ju fördolda löntagare. Vad finns det för svårigheter för er där? De kanske behöver bli företrädda av ett fackförbund men de faller lite utanför den kategorin. Nej men det här är ju frågor som jag tycker att vi måste vara öppna för att, att diskutera om vi ska bli bättre på att företräda de egenföretagare som ja, man kan ju kanske välja att jag fortsätter vara medlem i facket för att jag vill egentligen inte vara egenföretagare. Så fort jag får ett jobb så vill jag jobba igen. Att hävda deras relation om, de, om, de, om, de, om man missbrukar begreppet egenföretagare från enskilda uppdragsgivare. Det kan vi göra, men det blir svårare att ta sig an hela gruppen. Men jag är öppen för att vi får en sån diskussion- om, om våra förbund upplever att det här, blir, det här är något som de skulle vilja lyfta in- och bli mer generellt inom LO. Isobel hadley liberal liberalskribent igen. Däremot så har ju jag... Länge efterlyst eh, Ett nytt fackförbund Jag vill ju ha ett fackförbund för För liksom eh, frilansare Och egenföretagare och Lite grann oavsett bransch just alltså Både som en politisk sammanslutning Som arbetar för bättre villkor Och, och för liksom eh, Gemenskap och, och, och eh, Kollektiva försäkringar Och, och sådär Därför att det är ju en den, den så Fackförbundet är ju egentligen den, så den, den frivilliga sammanslutningen- att vi går ihop för att var, vi är starkare tillsammans. Um, och det finns ju, inget, det finns ju ingen, ingen självklarhet i att det bara skulle gälla människor- som är till exempel fast anställda enligt några gamla principer. Fackets allt svagare roll i samhället får konsekvenser- för de som vill ha fackets stöd förstås, men också för de som vill erövra en del av fackets utrymme. Tillbakagången har helt enkelt skapat nya affärsmöjligheter. När det finns utrymme för ett privat företag att utmana facket och erbjuda trygghet till löntagarna blir det ett tydligt symptom på att facken tappat förtroende hos stora grupper. Tjena. Hej! Hej. Ja. Ja. 50% av jobbgaranten. Okej! Okay. Ja. Hej, Kalle! Hej, Slida! Hej, Hallå. Johnny Sandsham, välkommen. Hej, tack. Vi är på Blaseholmen i Stockholm. Här håller det nystartade företaget Jobgarant till. Det är klassisk mark inte för facken utan för arbetsgivarna. Ändå är det arbetstagarna företaget vill erbjuda trygghet och service. Och vilken utsikt? Ja, det är. Glömmer både lokala läge och allt i Europa. Har fått med Jobbgarant vill Carl Wallin och Johnny Svensson fylla den lucka de tycker att facken har lämnat öppen. Målgruppen är speciellt alla de unga personer som inte är med i ett fackförbund. Vi ser det som ett alternativ för facket. Och i första hand för de som har valt att inte komma med i facket utan står utanför det skyddet. När Jobbgarant lanserade sitt företag för några månader sedan kunde man i flera medier läsa rubriker som... Nu hotas fackförbunden. En privatisering av det fackliga. Företag som utmanar fackets monopol. De vill vara ett alternativ till dagens fackförbund. Ett alternativ där ideologi inte spelar någon roll utan där försäkringslösningen är det viktiga. Idén föddes för nästan två år sedan. Vi diskuterar, är du med i facket? Nej. Är du med i facket? Nej. Tycker du det facket erbjuder är bra? Ja, egentligen så tycker jag att det, det finns ju mycket bra i det men varför har vi valt att inte gå med? Nej det, det känns inte relevant för mig och jag, jag är inte intresserad av att få min lön förhandlad av någon annan och, och de bitarna och sen börjar vi spåna på det där att och titta på ja, men den här marknaden, hur många är det som tänker som oss och så sökte vi statistik och annat på det och såg att det är väldigt stora andel av den yngre generationen på arbetsmarknaden som har valt att inte vara med i facket. Johnny Svensson tror att affärsidé att konkurrera med facken med lägre pris vad gäller försäkringar och service, fungerar på dagens mer och mer individualistiska arbetsmarknad. Det är svårt att få med folk idag bara ur rent ideologiska perspektiv i och med att intresset för gemene man är inte så stort utan man, man ser det mer som... Vad är det jag får för pengarna? Och kan de motivera vad man får för pengarna så är man beredd att betala för det om man tycker att det är relevant. Mm. Och där har inte facket riktigt lyckats nå ut med vad är det de egentligen erbjuder sina medlemmar. Man har pratat mer övergripande och att vi ska kämpa tillsammans. Och det är vi mot den svagare mot arbetsgivaren. Och jag tror inte alla upplever det så idag utan man har en annan relation till arbetsgivaren och man ser att Folk på arbetsplatser och annat, är man duktig och annat och ger inte arbetsgivande om villkor eller löner så väljer man att byta arbete idag. Men Vania Lundbevedin, ordförande för LO, reagerar skarpt mot tanken att ett företag kan ersätta fackens roll. Jag måste säga att jag blir så, jag blir så upprörd när jag hör det. För att det här är ett företag som profiterar på unga människors situation då. Så att jag blir överrätt upprörd när man säger att man är ett alternativ till facket. Det här är inte en fackförening. Det här är inte ens en gul fackförening. Det här är ett, här är ett privat företag som vill tjäna pengar på unga människors otrygga ställning i arbetslivet. Genom att måla ut sig som ett alternativ som är och det tycker jag, är, jag tycker det är rätt grymt. Men eh, alltså, facken tappar medlemstal. Och som du säger, man, man lyckas inte riktigt nå de här grupperna som är visstidsanställda, unga. Eh, har ni misslyckats då att liksom hänga med i den, i den utveckling på arbetsmarknaden som har skett? Alltså, jag tror inte att, att vi har misslyckats att hänga med. Men vi, jag tror inte att vi tillräckligt tidigt såg utvecklingen, för det har alltid varit så att unga vuxna har haft lägre organisationsgrad och det har nog byggt på det här, att jag kommer in på tillfälligt jobb, jag vet inte vad jag kommer få mitt fasta jobb, då går jag med i facket. Och eftersom de flesta efter en ganska kort tid har fått ett fast jobb så har det varit okej okay på något sätt. Men jag tror att vi var lite sena att se att ja, men det här blev inte ett fast jobb, utan det blev ett nytt Tillfället och ett nytt tillfälle och ett nytt tillfälle och där hängde vi inte riktigt med det är så till, tror jag man kan uttrycka det Kan det vara så att ni har haft en vilja att stoppa förändringen istället för att liksom nå de grupperna som, som förändringen eh, har liksom skapat? Nej, men jag tror att man måste göra både och jag tror att man måste göra både och men det är klart att vi vi har kanske tänkt att det, går, att det, att det, att det skulle gå tidigt att stoppa den utvecklingen. Det har inte gått. Du lyssnar på Kaliber, som idag handlar om hur facken och politiken lyckas tackla de förändringar av arbetsmarknaden som vi berättat om i två program. Hallå. Vi Hej. Det Välkommen hit. Tida, tack. Vi har tagit med oss berättelserna som har hörts i den här serien till Hillevi Engström, som är moderat arbetsmarknadsminister. Hon har slitit av korsbandet under en skidresa och kommer haltande in i rummet. Jag pratar om ditt ben. Ja, jag, jag, jag hade inte på det, jag linkade liksom hit. Den Man, ja, de så nu jag runt. Under decennier samarbetade moderaterna mest med arbetsgivarna och tog avstånd från många av fackens förslag. Men idag låter det annorlunda. Det är en ny moderat vi möter. Det som jag kan känna en viss oro för är att fackens organisationsgrad sjunker. Och det tycker jag är oroande och det är inte alls bra för den svenska modellen. För det är viktigt att när man är på arbetsmarknaden att man omfattas av kollektivavtal. Och inte minst unga människor tenderar ju i lägre grad att bli medlemmar i facket. Och det är viktigt att arbetsgivarna också är organiserade. För det är själva grunden för att vår modell ska hålla och fungera väl. Men den största nedgången i fackens medlemstal, en kvarts miljon medlemmar- kom 2007 och 2008, just när alliansregeringen genom en lagändring- kraftigt höjt avgifterna till A-kassorna, som ju är anknutna till facken. Det har bland annat sociologiprofessor Anders Kjellberg i Lund visat. Hillevi Engström tror dock inte att regeringen bidragit till fackens nedgång- ja alltså Det är en långvarig trend att facken tappar medlemmar. Vissa fack, andra växer ju och då kan man fundera på varför växer till exempel unionen, varför växer ledarna och varför tappar en del LO-fack och det tycker jag är en viktig hemläxa. Skulle vi ha en trend där det här bara fortsätter, då Kommer vi i en annan situation och då finns det risker för den svenska modellen skulle jag säga på sikt, på mm. lite längre sikt. Om jag bara får återgå till den frågan jag hade, alltså att, att ni höjde de här avgifterna, kan det liksom ha eh, försvårat eh, fackförbundens situation? Jag skulle inte vilja se det så, jag tycker avkastan är a-kassan och facken är facken så att... Eh, jag kan inte säga vad som beror på vad, vad man tappar medel för. Jag skulle säga att den viktigaste orsaken tror jag är att facket inte är tillräckligt attraktiva för vissa medlemsgrupper som de skulle kunna organisera. Jag tror till exempel att inom LO till exempel så tror jag att det skulle vara väldigt positivt för medlemsantalet om man inte hade den starka koppling till Socialdemokraterna. Jag vet själv, min egen dotter jobbar i handeln och den där kopplingen till Socialdemokraterna det tycker många handelsanställda inte är positiv. På samma sätt som jag inte tycker att man ska vara kopplad till Moderaterna heller utan facken ska vara självständiga från politiken. Idag berättar vi om de som ska förhindra- att personer faller igenom skyddsnäten på arbetsmarknaden. Vi har talat med facken och med arbetsmarknadsministern. Men när man är verkligt utsatt- är det de sociala trygghetssystemen som ska fånga upp en. Där är socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ansvarig. Han är moderat och har hand om sjukförsäkring och pensioner. Han talar om vikten av att få till system som fungerar- även när arbetsmarknaden förändrats. Jag ser fullt ut att ett hundra gammalt system- inte i varje detalj är optimalt för dagens moderna arbetsmarknad. Men jag vill samtidigt säga att jag tycker att den svenska välfärdsmodellen i grund och botten funkar ganska bra. Att vi ska värna det som är gott och inte tro att vi att vi med några enkla pennstreck kan göra om allt ihop utan att ta stora risker. Och det tycker inte jag vi ska göra. Emma Kalén arbetar som målare i egen firma. Hon äckades graviditetspeng från Försäkringskassan när hon tvingades avstå från jobb under graviditeten eftersom hon utsätts för farliga kemikalier när hon skrapar färg. Bara anställda får graviditetspeng i de lägena. Det är inte det att man inte tycker att det finns svaror utan man vill inte hjälpa till för att de tycker inte att man omfattas av lagen om man är egenföretagare. Hade Emma Kalén varit fastanställd hade hon fått graviditetspeng. Men eftersom hon var egenföretagare blev hon utan. Ulf Kristersson konstaterar att det finns skillnader mellan anställda och egenföretagare som inte helt går att bortse ifrån i fall som Emma Kaléns. En egenföretagare kan påverka rätt mycket mer, både sina inkomster och hur mycket man arbetar. Alltså När man är sin egen chef så har du många fördelar och också många tunga förpliktelser som andra människor inte har. Och det det är nog den grundläggande orsaken att det inte är exakt samma system. Samtidigt är det ju så i offentliga försäkringar så behöver man ju också veta att det går rätt till. Och det är klart, om man då fattar alla besluten själv så måste ju också kontrollsystemen vara sådana att det inte missbrukas av människor som vill missbruka det. Mm. Men är den sortens skillnader rimliga då skulle du säga? Det finns säkert rimlighet att man på några punkter har skilda regler, det tror jag också. Men jag tycker, som jag sa, att som vi i Sverige vill att egenföretaget ska vara mer allmänna system, så tycker jag ju likare regler desto bättre. Vi har träffat flera personer som har fått det svårt på den nya arbetsmarknad vi ser växa fram. En av dem är Lisa som inte fick sitt vikariat förlängt efter nästan två år på en förskola. Eftersom hon då skulle fått rätt till fast jobb enligt LAS, lagen om anställningsskydd. Istället blev hon av med sitt jobb. Det kallas idag att bli utlasad. Det känns inte bra. Det är att man lamlar om kol framför målet och sen man känner sig värdelös fast man har gjort jättebra jobb. Ja, jag blir oerhört bekymrad när jag kan se att stora arbetsgivare som kommuner missbrukar ett system. Vi är tillbaka hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Hon reagerade på berättelsen om utlasningen av Lisa. Det är viktigt till exempel i det här fallet att den här barnskötaren kontaktar sitt fackliga ombud och att man tar upp en förhandling med arbetsgivaren. Vad, vad man har för avtal i den kommunen när det gäller sådana saker. För det är inte är rimligt att man löser personalförsörjningen på det sättet. Grunden är ju anställningar. Och hur ser du på att det ändå förekommer och inte i så jätteliten utsträckning heller? Ja, min uppfattning är att det i det stora hela fungerar väldigt väl på den svenska arbetsmarknaden. De exempel som tas upp i det här programmet, det skulle jag säga att det är inte det typiska för den svenska arbetsmarknaden. För då hade vi haft mycket fler konflikter. Istället kännetecknas ju Sverige av ett land där parterna tecknar ansvarsfulla avtal och kommer överens och med väldigt lite konfliktnivå. Men facken måste också ta ett ansvar för de som är, inte är tillsvidareanställda utan de som är det här lite gränslandet som är mitt emellan. Mm. Karin som hade jobbat fem år på ett statligt verk blev erbjuden att komma tillbaka som ensamföretagare. Annars skulle hon få sluta. Företeelsen att ensamföretagare får ta över jobb som tidigare gjorts av anställda har vuxit fram under de senaste åren och sprider sig nu till nya branscher. Den här sortens konstruktioner underlättas av att alliansregeringen 2009 ändrade lagen så att det numera räcker med en uppdragsgivare för att bli ensamföretagare. Det förslag Karin fick anser arbetsmarknadsministern inte är acceptabelt. Det är inte på det sättet att en arbetsgivare och en arbetstagare kan komma överens om det här. Där det är arbetsdomstolen väldigt väldigt tydlig. Så att i det fallet att facket skulle stämma in arbetsgivaren till Arbetsdomstolen så är det inte alls säkert att ja, det skulle fatta ett sådant beslut. Så man kan alltså, du och jag kan inte ens komma överens om att du är konsult hos mig utan det beror på hur du arbetar, hur du använder mina lokaler, vad som gäller i din specifika anställning. Så mitt råd, speciellt om det är på ett statligt verk, det är att kontakta facket och att facket tar det här upp, upp den här frågan till prövning. För det är helt enkelt inte, det är inte tillåtet att göra på det sättet. Så att det, och det är klart att jag blir väldigt upprörd när jag hör sådana här saker för att så får man inte använda de arbetsrättsliga reglerna. De är till för att följas på samma sätt som brottsbalken är till för att följas. Vi har regler i Sverige, vi har kollektivavtal och utgångspunkten är att de följs annars så ska man tvista om det eller pröva det i domstol. Men har inte ni underlättat för, för arbetsgivare att ta in folk mm. som är, eftersom de bara behöver ha en enda arbetsgivare? Nej men i grunden det som vi har gjort är att vi har underlättat för människor att starta företag. Det är själva syftet med att det ska vara enklare att få en F-skattesedel det tycker jag i grunden är bra. Vi behöver fler företagare i Sverige och inte färre och vi ska försöka se till att inte det missbrukas. Men för en enskild person så kan det i vissa fall vara bra att vara uppdragstagare till en enda kund. Det tycker inte jag vi ska säga nej till. Vi ska inte säga nej till en sån jobbchans. Alltså, ni vill ha mer företagare men jag antar att ni inte vill ha fler liksom, ofrivilliga företagare som mer eller mindre blir tvingade eh, att bli eh, företagare för att deras arbetsgivare vill det. Kan inte den här liksom, ändringen faktiskt slå helt fel för, för de personerna? Alltså, men grunden är att vi vill få fler företagare och grunden är ju förstås frivilliga företagare. Och som jag också nämnde, eh, när det har varit tidigare anställda och som sen blir eh, företagare med F-skattesedel så finns det ju möjlighet att få det prövat menar jag. Och det är, arbetsomstolen har några sådana fall nu och man har prövat några sådana fall tidigare. Så det går alltså inte enligt min uppfattning att omvandla anställda personer till, till egna företagare utan vidare utan varje sådant fall kan prövas i domstol. Men även om Hillevi Engström inte anser att förändringarna av reglerna om f är något problem så visar en kartläggning Kalibe gjort att Alliansregeringen idag inte har stöd i riksdagen för sin politik i den frågan. Vi har frågat riksdagspartierna om de vill återställa regeln så att det krävs minst två uppdragsgivare för att få F-skattesedel. Och det visar sig att alla oppositionspartier, inklusive Sverigedemokraterna, vill att det gamla kravet på minst två uppdragsgivare ska gälla. Det finns i vår inga motioner i riksdagen med krav på att regeln ska återställas. Men Kaliber har talat med flera riksdagsledamöter som kan tänka sig att väcka frågan i utskottet. Om alla partier då står fast vid sin åsikt kommer regeringen att förlora omröstningen och kravet på två uppdragsgivare kan återinföras. Den här serien om osäkerhet på arbetsmarknaden startade hos Soile Savelius i Västerås som arbetar som timvikarie. Hon berättade då om hur hon inte gick någonstans utan sin mobiltelefon. Toaletten, toalettsitsen är den på när jag står i duschen. Nu ligger den med min almanacka med mobiltelefonen uppe på. Jag har telefonen på högsta volym på natten. Fungt i fall att... Det kommer någonting på morgonen. Så då vaknar jag. Så Elisa har arbetat som timvikarie i ett och ett halvt år. När ett arbetspass blir ledigt är hon en av flera personer som får ett sms. Den som snabbt svarar på sms:et får passet. Söjlesavelius berättade för två veckor sedan om att hon snart inte orkar mer. Kanske ett halvår till. Jag vet inte om jag orkar någon mer. Tack som man ska vara ärlig vi Engström minns tydligt så Elisa från programmet. Jag blev också upprörd när jag hörde det här i reportaget och det var också från en kommun. Och där tycker jag det är viktigt att kommuner och alla offentliga arbetsgivare, stat och kommun och statliga myndigheter och företag tar ett stort arbetsgivaransvar, ett moraliskt ansvar också att lösa personalförsörjningen på längre tid. Jag tror, man tror man aldrig kommer ifrån att man i vissa fall måste, måste ha timvikarier men att man måste förhandla och komma fram och teckna avtal med vad ska vara rimligt. Och det är klart den beskrivningen som gjordes i Kaliber det låter ju helt orimligt att man ska passa telefonen dygnet runt så tror jag ingen vill ha det på den svenska arbetsmarknaden. Kaliber är slut för idag. Producent var Lars Truedsson, researcher Erik Petersson och tekniker Fredrik Nilsson. Jag heter Love Bergström. och jag heter Frida Johansson. Du hittar oss på Sverigesradio.se. Programmet är gjort av Tredje Statsmakten Media AB för Kaliber. Exekutivproducent på Sveriges Radio var Eskil Larsson.